Я працюю на самого себе, Слав Тільки на самого себе Ти думаєш, Щербина Мені подобається більше, ніж тобі? Але з моєю роботою Клієнтів не вибирають А відмовляти таким, як він Вже й зовсім паскудна справа Але ж він По-перше перебив я його, офіційно я працюю на його дружину. А Зі Щербиною я навіть не зустрічався. А по-друге, по-друге, ти не мені мусив би читати лекції, а тим полковникам і генералам, котрі їздять у мерседесах і мешкають у двоповерхових особняках. Вони що, на міліцейську зарплату це все собі придбали? Я ж хочу, заробляю собі на шматок хліба, але не продажем дурі, а от якщо до тих, хто бере від щербини, грубі гроші за дах. А вони, суки, звільнили мене з органів з чорним записом в особовій справі. Чи, може, це не вони?